Програш справи Петрика зумовлювався насамперед відреченням від нього Запорізької Січі. Він, однак, свої акції продовжував. Узяв в облогу новобогороденську фортецю на річці Самарі, але здобути її не зміг і пішов до орільських сотень полтавського полку. Тут йому підхилилися два міста Китайгород та царичанка, згодом за це китайгородські та царичанські сотники були суджені в Полтаві, на смерть скарали царичанського, а китайгородському сотнику Салу інсценізували кару на смерть, били батогами і заслали до Сабіру. Це сталося після того, як на різкі сотні пішли Ніжинські та Лубенський полки з компанійським Пашковського, Петрик же і Калга-Султан з України відійшли. Російські війська навіть не встигли притягтись, акція була невелика. І все-таки гетьман Іван Мазепа повстання боявся, про що прямо писав у Москву. «Мушу, отож я вірний, підданий вашої царської». Пресвітлої величності, дуже вболівати, що з того злодійського ворога заваби, як з малої іскри великий вогонь, від підлого лиця вносять поміж народ велике замішання. А коли поспільство стане зваблене, буде немала трудність виперти їх назад. Документ у літопису Величка Том 2 Сторінки 395-397. Через що гетьман пильно озирався на внутрішній стан у моросійських містах. Повторну воєнну акцію зробив Петрик у січні 1693 року, коли 30-40 тисяч татар на із хана Нурадином-султаном та його сином Шерінбеєм знову пішли на землі полтавського полку, притяглися під кишеньку на річці Ворсклі, потім рушили у Заворскля і під саму Полтаву. Спершу татари себе вели порядно, виконуючи договір із Петриком, рабунками не займалися, а свавільників карали, але під Полтавою Почали брати полон, і хоча Петрик у благавну випустити бранців, цей акт його справу значно скомпроментував. Мазепа з полками вийшов із Лубен і розставив їх понад Дніпром, а Палія послав разом із лубенським полковником свічкою проти білгородських татар. Татари з Петриком військових дій не розширювали, а пішли з України геть. І цього разу Петрик хотів загітувати запорожців, але це йому не вдалося. Жодне місто цього разу Петрика не підтримало. Його справа була таки програна. Він ходив іще з татарами у походи у роки 1694 і 1696. Але й вони успіху йому не приносили. Отож, нічого повсталому не залишалося, як стати типовим ханським ставленником з номінальною владою над невеликою кількістю козаків, називаючись гетьманом ханської України, частина Південної України між Бугом та Дніпром, що належала тоді до Кримського ханства. Українські літописці про смерть Петрика нічого не говорять. Хіба історія русів оповідає про це, сповіщаючи, що за ним полював козацький ватажок Вечорка, який був убитий татарами. Але й Петрик, пишеться в історії русів, тут же загинув від удару, очевидно, Вечорченого. Труп його знайдено між татарськими, пробитий наскрізь списом і причеплений на гак під містечком кишенькою з написом. Бунтівник і заколотник народний, однак зважмо, що історія русів – твір більше історико-публіцистичний, художній і історичним джерелом, що подає безсумнівні історичні дані, бути не може, оскільки, переповнена історичними помилками та легендами, до речі, про те саме, оповідається і в пісні про Петрачевського та Вечорку. Загалом вже після 1696 року ім'я Петрика непомітно зникає з історичних документів, Енциклопедія Українознавства, Париж, Нью-Йорк, 1959 рік, том 3, сторінка 852, подає, що гетьманом ханської України Петрик був із перервами від 1692 по 1712 рік. Тобто, виходить, що він дожив не тільки до повстання Івана Мазепи і міг знати про крах свого нещителя, а й до визвольчих акцій Пеліпа Орлика, котрий продовжив його Петрика політику і чин, але знову-таки свою справу програв. Не програли всі три в іншому своїми діями. Вони виразно нагадували своєму народові, що українці – не раби, бо думати про свою свободу не перестають. Визвольна акція Івана Мазепи та його система державотворення. Мені вже доводилося писати у передмові до книжки Іван Мазепа «Київ, 1992 рік», сторінка п'ята, що поглядів на великого гетьмана в історичній літературі є три – патріотичний, антипатріотичний та об'єктивний. Що навколо його імені існує забагато шуму піни, збитої імперською російською історіографією, і що цю піну треба змити, щоб перед нами постав вірогідний образ цього політичного діяча. Складність його смислення полягає ще в тому, що мусяться жити і правити в умовах тотального нагляду над своїми діями і особою в умовах, коли Росія настільки скріпилася, що могла вже безборонно затягти петлю на шиї української козацької держави, що вона й почала робити. Іван Мазепа, не мав можливості відверто і прямо висловлювати своїх думок та засад політичного думання. А права і вольності свого народу міг боронити тільки шляхом дипломатичним за допомогою інтелектуальної гри, яка обов'язково мала включати в себе і хитрість, і вивертливість, відступи і підступи, та й гадане смирення, бо навіть дії супротивні до своїх поглядів. З другого боку, індивідуальні спонуки суспільного діяча не завжди мають значення, а має значення результат тих діянь, діла, що по ньому залишаються, незалежно від його суперечливих чи потаємних бажань, хоч і це для вивчення тих чи інших Ченків має значення. Оглянемо коротко життя Мазепи до того, як він став гетьманом. Рік народження його точно не встановлено. Ілько Борщак кладе його близько 1640 року, а енциклопедія Українознавства подає більш виразно 20 березня 1639 року Про батьків гетьмана Треба сказати, Бо в міфах, Творених довкола його особи, Часто фігурує, що він Полягче польської орієнтації, хоч це було не так. Батько майбутнього гетьмана Степан Адам Був діячем Хмельниччини З 1654 року Білоцерківський Отаман. Виговський використовував його з дипломатичними дорученнями. Зокрема, той їздив із військовою місією до польського короля Яна Казимира 1658 рік. Був прихильником Гадяцької унії, а 1662 року став Чернігівським підчашем. Мати Марина в Чернецтві Марія Магдалина Уроджена Мокиївська і шляхецького роду Білоцерківщина після смерті чоловіка присвятила себе церковно-громадським справам. Була членом Луцького православного братства, 1666 рік, потім прийняла чернецтво, стала ігуменією Києво-Печерського-Вознесенського, 1686 1707 роки та Глухівського з 1688 жіночих монастирів була дорадницею сина. Сам Іван Мазепа народився в селі Мазепинцях на Білоцерківщині, вчив у Київській академії та єзуїтській колегії у Варшаві чи Полоцьку, був покойовим короля Яна Казамира, який послав його для продовження освіти за кордон. У 1656-59 роках учився в Німеччині, Італії, Франції та Нідерландах. Вернувшись до Польщі, знову ніс службу покойового дворянина при Королівському дворі, виконував дипломатичні доручення в Україні Зокрема, вручав клейноди Павлу Тетері. У 1663 році повернувся на батьківщину. Після смерті батька дістав чин Чернігівського-Підчашого, а 1669 року вступив на службу до гетьмана Петра Дорошенка. Тоді ж одружився з Ганною Половець. Померла 1702 року дочкою генерального обозного Семена Половця і удовою білоцерківського полковника Саміла Фридрикевича. Спершу служив ротмістром надвірної Хоругви згодом генеральним Осавулом. Брав участь у війні Дорошенка проти Польщі 1672 рік. Походів Галичину, Відбував дипломатичні місії до Криму 1673 рік і до гетьмана Самойловича 1674 рік. Влітку 1674 року посланий до Криму і Туреччини був полонений запорожцями, які відіслали його Самойловичу. Став у нього гетьманським дворянином, Виконував дипломатичні доручення в Москву, брав участь у Чигиринських походах 1677-78 роки. 1682 року був призначений генеральним осавулом. Що нам говорить цей перелік фактів? А досить багато. Перше, що він був із цієї української шляхти, котра твердо трималася православної віри, була захоплена Хмельниччиною і брала в ній участь. Друге – це була та шляхта, яка співчувала Виговському в його державотворчих заходах, тобто стала прихильницею ідеї великого князівства Руського. Третє. Не тільки сам Мазепа, а його батько були дипломатами, і дипломатичній службі обидва віддали немало енергії. Сам же Іван Мазепа був по-європейському освітченим, а служба спершу в короля, тоді в Дорошенка, дала молодому державному діячеві навички в управлінні. Те, що він пішов на службу саме до Дорошенка, нейтраліста, свідчило, що мав переконання вже в молодості не просто автономічні, а й незалежницькі, а що воював проти Польщі, то про польських симпатій не мав, чи мав небагато. Одруження з Ганною Половець, дочкою генерального обозного і полковничихи, а також чин генерального Осавула здобутою зовсім молоді літа, свідчать, що вколо гетьманської аристократії він увійшов досить впевнено та зручно. На боці Самойловича примусили його залишитися не тільки лиха пригода ув'язнення запорожцями, а й те, що справа Дорошенка політично була програна, і молодий генеральний старшина це чітко усвідомлював.